Сам Нестор мало задумувався над тим, що там про нього говорить жіноча та чоловіча партія роду Річинських. Углядівши Несторову, він як стій вибіг на двір. «А, кого я бачу? Хто-то приїхав, пане Добродію? Мої дорогі!» Звернувся до дверей веранди, звідки виглядали голови дівчат. «Ви бачите, хто приїхав? Мій коханий Янгол-хранитель!» Тільки ти помилився, Янголочку, бо молода Ілаковичка не приїхала. Хоч я двічі телеграфував до неї, пане добродію. Ходи, Янголику, ходи, потіш мене, бо мені самому серце розривається на дві половини. Несторова не хотіла навіть саней вилізти. Виправдовувалась перед Оленою, трохи наче ображена, що вона абсолютно не знала, що в гелі весілля, якби була знала, то непрошена і в двір не показалась би. Тут, у свою чергу, почала виправдовуватись перед нею і Олена. Весілля з огляду на жалобу в домі мало бути зовсім тихе, от свідки і молоді, і тільки по шлюбі молоді збирались повідомити родину. Нестарова могла вірити і не вірити щирості слів Олени Сани хасів на подвір'ї і Онуфрій, що порався біля них, свідчили про інше «Ні-ні, щиро дякую» – боронилась Нестарова перед наполегливими проханнями Катерини і Олени залишитись на весілля «Не буду навіть з місця рухатись, бо час пізній, а я хотіла б ще до півночі бути дома» І тільки аргумент Фірмана, що він не виїде звідси, не підфуртувавши коней, змусив Нестерову вилізти з саней і податись у хату. Як тільки Нестерова зняла з себе шубу і пальто, всі побачили, що вона зовсім не була вбрана для весілля. Виходило, що вона справді тільки випадково опинилась сьогодні у Річинських. Несторова ніби відгадала приховані міркування домашніх, бо виправдовувалась. Гаврило мені такого наплів, що я просто побоялась, чи не скоїлося яке лихо з Нестором, тільки тому й приїхала. Хоч як умовляли її Катерина, Олена, ба навіть безбородько, залишитись на весілля, Несторова рішуче відмовилась. Клавда офірувала їй навіть одну з своїх парадних сукень на той вечір. Несторова подякувала щиро, але не думала користатись з доброго настрою Клавди. «Мусить додому!» Олена і Катерина просили Несторову справді щиро. Розрахунок був простий. Коли вже приперли Михасі, то може бути і Несторова. Одна особа більше, одна особа менше – такому гурті не грає вже ролі. Слава Богу, що додатковий індик шкварчить у печі. Як тільки Гаврило пофутрував коні, Нестерова закуталась у хустинку, одягла при допомозі Нестора шубу поверх і, не даючи Гаврилові докінчити порції голубців, почала істерично квапити до від'їзду. І тут Гаврила, як на злість, покликала Катерина на секретну розмову у сусідню кімнату. Нестор догадувався, що вона читає йому «Отче наш» за пужалну, яке вайлувати Гаврило так спритно за Іванив. Нестор реготався, аж заходився. «Ти чого в такому доброму настрої?» – підозріло спитала Несторова і в ту ж мить задумала використати той добрий настрій. Шепнула лагідно чоловікові. Прошу тебе, дай мені гроші за пшеницю. Ти здуріла, пане добродію, розреготався він, як з доброго дотепу. Ти гадаєш, що я Михась? Ні, пане добродію, грошики за пшеницю то наші. То значить, ти їх уже пустив, з безпорадним смутком вимовила Несторова. Нестор поклепав себе по грудях, де лежав бумажник. «Ще не всі, пане Добродію, ще не всі! Слухай, Несторова, якщо мене не буде в неділю до сьомої ранку, то нехай Гаврило поїде по Фіалковського, аби він хоч вечерю відправив для моєї отари. «Гарний з тебе священник, нема що сказати!» не дорікала, але якось по материнському умовляла Несторова. Була така виснажена останніми переживаннями, що не могла очима дивитись. Повіки кололи і від безсонної ночі, а ще та снігова білизна довкола викликала раз у раз сльози на хворі очі. Та щоб не створювати враження у тих, хто спостерігав цю сцену через шиби вікон, ніби вона плаче з приводу цього легкодуха, навіть не витирала очі густиною. Отець Нестор якось не добрав змісту останніх слів. Розмірковував у соте, що могло статись, що молода Ілаковичка не приїхала. Вліпив їй таку заохотливу телеграму за підписом Олени і Безбородька, що треба припустити якусь поважну причину, яка затримала Орисю. «Бодай тебе, бодай мене, бодай нас обоє!» Досадливо промогикав він. Наздогнавши думку Нестерової, Нестор відразу зареготався. «А ти знаєш, я сьогодні подумав, що добре зробив, пішовши у попи. Уяви собі, пане Добродію, яка була б з тебе жінка-офіцера, а на попадю ти вимріяна. Тоді б ти розвівся зі мною і оженився б з Ілаковичкою», вибухнула нарешті Несторова, яку буквально душив біль від ревнощів. «О, стої, я зробив би справжню даму!» – цмокнув отець Нестор. Коні, яким надокучило оте безглузде чекання у збругі, взяли це за сигнал для себе і рушили з місця. Гаврило наздогнав коней уже у воротах, ляснув батогом, і отець Нестор ледве встиг послати останнє па у спину своїй благовірній. Хоч офіційно замовлено тільки одного священика, вінчали Катерину і безбородька аж чотири попи, і, само собою, всі вони були на весільнім обіді, чи то пак вечері. Мав це бути з їх сторони доказ пошани пам'яті покійного товариша і свого роду відзнака для безбородька. Але ця потягла за собою нові витрати. Так що і Безбороцько, і Катерина дуже радо обійшлися б без неї. Саме світло у церкві коштувало їм понад 30 злотих. Лише Зоня снувала по церкві як пава, одурманена близько майстерних електричних павуків і пахущами кадила, майже непритомна від важливості, центром якої були вони – Річинські. Річинські вчинили те, що тиха церковка перетворилась на ілюмінований храм. Річинські були причиною, що люди, передаючи один одному цю незвичайну вістку, поспішали до церкви, як посвячену воду на водохрещі. Катерина намагалась бути спокійною. У темно-блакитному, добре припасованому до її постаті костюмі, сріблястим Лисом довкола шиї і в білому фетровому капелюсі з імітованими пластянками снігу сіткою на очах вона виглядала, якщо не елегантно, то бездоганно пристойно. Перед самим актом вінчання підійшла до неї жінка гімназійного катехита, теж товариша покійного Аркадія, і шепнула на вухо як будете ставати навколішки, то старайтесь підницею прикрити полу костюма нареченого. Катерина подякувала їй усміхом за доброзичливість. Не потребувала хапатись за чари. Богу дякувати Філько і без того привчається йти за порадами, які вона йому розумно і дуже обережно підсовує. Коли молоді вийшли з церкви, Скоїлось маленьке замішання. Машина, призначена для молодих, зникла. Як згодом вияснилось, Несторові в останню хвилину стрельнула ідея прикрасити машину зсередини білими хризантемами. Затримка з машиною зіпсувала настрій молодим. Катерина подумала, що це поганий омен для нового життя. А Безбородько кляв у душі, Пришелепкуватого Нестора через дурні вибрики мусить чепіти на сходах на прилюдне видовисько. Для багатьох знайомих це була добра нагода скласти молодим свої поздоровлення, бо через тисняву у церкві не кожному вдалося виконати цей приємний товариський обов'язок. Незадоволений ситуацією Безбородько автоматично тис простягнуті йому руки і так само автоматично розтягував губи у вимушену усмішку, не дуже приглядаючись, кому належать ті руки. Наостанку підійшов до нього високий, хоч дещо згорблений чоловік у модному англійському осінньому пальті і кепці з того самого матеріалу. Безбородько впізнав Сулімана щойно тоді, коли той зняв кепку. По шкірі пана молодого – Морозцем пробігло обурення, підсилене ще тією обставиною, що машина не з'явилась, а Суліман на біду був останній з тих, що поздоровляли. Аж тепер він справді приверне до себе загальну увагу. Це не тільки нахабство, а й спроба скомпрометувати зятя Річинських в очах нашівської еліти. Та побачивши, з якою грацією Катерина наставляє Маклерові руку для поцілунку, Безбородько трохи прийшов до тями. «Вифрантився», – подумав про Сулімана. «Старий злодій, так, що не відрізниш його від решти товариства?» Напевно, мало хто з публіки і пізнав його, а більшість прийняла за приїжджого гостя. До церковних сходів під'їхала машина з букетом хризантем біля руля. Пізніше Безбородько не міг пояснити собі, як це сталося, що, власне, Суліман був тим, хто відчинив їм дверця та машини, коли молоді під'їхали до будинку по вулиці Куліша. І тут він. Допомагаючи дружині зібрати шлюбний серпанок, аби не зачепився де, Безбородько, наче в нагороду за шанобливу вірність Маклера, шепнув йому довірливо – «Отже, Суліман, я зможу нарешті спокійно спати!» Суліман плямкнув губами. «Так пан доктор думають?» Запитав співучим протяжним голосом, що видався Безбородькові підозрілим. «Ви що?» Страх, що блискавичним зигзагом пробіг по обличчі Безбородька, справив видиму приємність Маклерові. Але тут же він пожалів молодого і додав. «Ну, хто видів спокійно спати біля молодої дружини?» Перепрошую, що так нефортунно висловився. «Пішли!» – енергійно взяла Катерина Безбородька під руку. «Зроби, прошу тебе, усміхнене лице. На нас дивляться». В останню хвилину Безбородько наважився запросити на весілля і пані Бровко. Коли по містечку розійшлася чутка, що річинські дали тисячу доларів відступного за нове мешкання, пані Бровко дозволила Безбородькові перепросити себе. Вона була трохи ображена пізніми запросинами, але, щоб не порушувати давніх непорозумінь, після деякого вагання обіцяла прийти. В день вінчання надіслала молодій парі коштовно, хоч трошки вже надщерблену, оригінальну японську вазу і, правда, невеличкий, зате дуже гарно оздоблений торт. Між домашніми навіть постала суперечка – печений чи замовлений у цукерні. Щодо шлюбних подарунків, то про них можна сказати одне – який гість такий подарунок? Отець Нестор встромив Катерині три сотні за пазуху і сказав – «Сховай, щоб навіть чоловік не знав. Придадуться тобі». Потім подумав, нахилився до Катерини і докинув пошепки «Двісті – шлюбний дарунок, а сотку запужально. Доктор Гук формально не зробив подарунка, але оплатив таксі молодим і гостям, а це теж щось значить. «Тітка Клавда, мати пана молодого». Подарувала молодій парі Срібний сервіс на 12 осіб Правда, сервіс вже трохи немодний Але срібло важке Багатопроцентове І в цьому його вартість Отці духовні зробили подарунок тим Що нічого не взяли за шлюб Мажарин Як це він має у звичці Ніяковіючи, бурмучучи щось підніс, Вручив Катерині книгу Ідеальне подружя Ван де Вельде з відповідною присвятою. Тітка Меланія подарувала молодим сувій льняного сільського полотна на простирадла. Згодом, після вечері, коли придивилась добре до Мажарина, який, на її думку, мляво залицявся до Аврельці, підхопила молодого, покликала його на бік і запитала поліційним тоном. «Слухай, Фільку, а він, напевне, не жонатий? Щось не подобається мені його темперамент. Що то за кавалер, що поводить себе так мляво коло молодої, гарної дівчини? Я вже мислю собі, може він жонатий до лиха? Та слово честі, що ні. А де ж він студіював? І, не чекаючи відповіді безбородька, торохтіла далі». Бо у Празі то шкода гадання. Скільки таких випадків було, що повернувся хлопець зі студії в Чехословакії, оженився в ріднім краю, а за який час валиться на голову пепічка з дитиною. Тіточко, та ж мій колега звідня. То уважай, бо я його не знаю. Я знаю тільки тебе, докторе. Аврельця Тепер можу тобі сказати, мала вже раз неприємність. Та що ви, тіточко, то такий порядний чоловік, як я сам?» Безбородько був у доброму насторії. Півгодини тому, запиваючи брудершафт з жінчиною родиною, він з трепетним острахом в серці наблизився щарою вина до Нелі. Серце так стукало в грудях, що навіть вино в чарці – яку тримав за ніжку, злегенька хвилювалось. Відчував на собі пильний погляд дружини, і це до краю позбавляло його впевненості. Не міг, хоч би й хотів, поминути Нелю, як жінчину-сестру. З другого боку, хоч би й міг, ні за що не поминув би єдиної, може, на довгі роки нагоди поцілувати це омріяне, «Кохане створіння!» Безбородько догадувався, що Неля при всіх не відштовхне його від себе, але боявся буквально тремтів з остраху перед гримасою огиди, яку вже раз мав нагоду бачити на її обличчі у подібному випадку на тризні. Проте він просто не міг отямитись від несподіванки, що та чудова квітка сама впала йому на груди, підставляючи уста, для братнього поцілунку. І коли тримав її отак в обіймах, на мить, на блискавичний уламок часу, здавалося йому, що має нарешті те, чого ціле життя прагнув. Це п'янке щастя сповнило його серце такою незнаною досі благородністю почувань, що він не пізнавав себе самого. Міг тепер з приємністю романсувати, навіть з тіткою Меланією. Пригадав собі, ще, як говорила Катерина, що з Нелею від якогось часу щось твориться, Але звідки міг припустити, що та зміна буде така прихильна для нього? Раптом тітка Меланія надумала щось. «Ай, чекайте, та я чисто забула. Та я маю ще щось для вас!» І метнулась до кухні, де стала гукати Онуфрія. За якийсь час на плечах Онуфрій уніс, може, 15-літрову бербеничку липового, як запевняла тітка, меду. Бурмочучи п'яно підніс, що на світі не любить, як роблять, стата вар'ята, бо раз їм ось наказали йому добре заховати мед під сидіння, аби родичі не вгляділи, що вони везуть його на продаж, а тепер знову кажуть йому – цей же самий мед таскати аж у Солонки, і не мають то порядного чоловіка чорти взяти. Онуфрій п'яний, як стодола, і сам не знає, що язиком обертає, виправдовувала, червоніючи, тітка Меланія себе і Онуфрія по сполу. Ти вже вдруге звернувся до безбородька під пилий Нестор, показуючи в бік пані Бровко, яка сиділа біля отця пароха. В атласній сукні й елегантна. Що то за Марія Стюарт? То з моєї сторони, Невиразно відповів Безбородько. Нестор, милуючись панею Бровко, Підсвиснув. Порода! Або дай тебе, пане Добродію, Качка копнула. А мені все здавалось, Що ти хлопський син. Після вечері Наблизилась Аврельця до Слави. Були однолітки і відчували приязнь одна до одної. Аврельця була розгублена і видно було, що потребувала виговоритись перед кимось. «Мама така розпромінена, ніби той Мажарин уже освідчився мені, а мені чомусь важко повірити. Маю враження, він говорить зі мною щемності, а думає про інше». «Я йому й не дивуюсь, чому якраз я мала йому сподобатись, тому що моя мама собі бажає цього?» Засміялась сумовито. Слава взяла кузину теплу під руку. «З нашими батьками завжди так. Раз нас недооцінюють, а то знов переоцінюють. Але добре, що ти не закрутила собі голови севером, хочу сказати». Доктором Мажариним Правда, оживилась Аврельця Я теж вважаю, що панночка може полюбити тільки того, хто перший з нею зайнявся Вважаю, що то великий сором любити без взаємності Мажарин, який виконував роль неофіційного дружки, минаючи їх з підносом, шепнув Славі на вухо Розхмурся, мишко Повела за ним закоханим поглядом, бо на слова не стало вже нагоди. Стрийко Нестор загнав Олену в куток салону і тут наполягав дати дозвіл заграти танго на фортепіано. Був музикальним, як усі річинські, і тепер доводив Олені, що різниця між похоронним маршем і танго єдина у побудові музичної фрази. Бідна Олена – Мало що розуміючи з його слів, майже з плачем відмовилась від нього. «Та ж у хаті жалоба, Несторе, бійся Бога!» «Та ж тому бідному Аркадієві хоч тільки належиться...» «Власне, пане Добродію, власне, з уваги на дорогого покійника треба завести музику. Ми тут, пане Добродію, поїдаша і попиваша, а його душечка тільки слинку ковтає». Хай бодай музикою і танцями порадуємо Його. А хіба сам Христос не був на весіллі в кані галілейській? Не був на пирі у багача? А що сказано у святім Євангелії від Матфія? Радуйтесь і веселіться, а більше сподобаєтесь йому. Давай, Гельцю, давай. Раптом хтось, невідомо хто перший, помітив відсутність молодої пари. Почалися розшуки по кімнатах, заклики, одним словом, відразу щинилась велика метушня. Старий Нестор, забувши про музику, загорівся новою ідеєю. «Скоренько, скоренько, давайте електричний ліхтар, панство за мною, але тихенько, без галасу!» Жіноті стало неприємно. Неля, червона від обурення, шепнула славі. Як же ж можна такою безсоромною бути, Фе, Фе, зникати з ним під час весілля? Могла почекати ще трохи. За мною, за мною, заохочував Нестор. Насамперед підкрадемось до возимні. Там затишно. Сінця досить ох ох. Ото панораму будем зараз бачити. Ох ох. Ніхто не хапався йти за Нестором. Жінки демонстративно повиходили з салону до спочивальні або поховались у кухні. А отець-парох, щоб заглушити якось витівки п'яного Нестора, голосно розповідав священникам і докторові Гукові одну пригоду з своїм парафіянином, як той тричі помирав і тричі оживав, а вмер за четвертим разом, сидячи на коні. За якийсь час повернувся спітнілий, Обтиканий стеблами соломи, розчуханий, з павутинням у волоссі Нестор, звозівні. Нема їх там. Заглядав і до дровітні. Теж нема. А де ж вони у такому разі? Де? Гей, а може на поді, пане Добродію? Напевно, на горищі. Тільки як вони могли дістатись на горище, коли двері замкнені на ключ, а ключі в Марині? «А може, пане Добродію, не в Марині? Може, Катруся вже заздалегідь зладила собі другі ключики? Де ж Мариня? Гей, Мариню, Мариню!» Прилетіла Мариня. Ось вона. Наливала у комірчині свіжого борщу, бо хтось сказав, що панство вже кислого закортіло. Нестор притиснув Мариню до стіни. «Ключ від поду в Марині?» Мариня дивилась на стрийка, розуміла, що він п'яний, лише не знала, чого хоче той п'яний від неї. «Маю ключі або що?» Тоді стрийко ткнув їй великим пальцем у живіт. «А Мариня, пане Добродію, нікого там не замикала?» Мариня вдарила отця Нестора по пальцях, але й далі не розуміла, Чого від неї хочуть? Раптом зареготалась. Спізнилися, стрійку, спізнилися. Панство, доктори, щойно відїхали на джерельну. Як відїхали? Коли відїхали? Чому Мариня не сказала? А, вдавала Мариня тупу умну. казала не казати, то я й не сказала. Я слуга, і моя річ слухати. Нахабна дівка, не стерпіла зоня, аж руки сверблять. Тепер усі кинулись до передпокою. Де Катеринине пальто? Де докторове хутро? Єдиний слід по втікачах – брудна пляма біля вікна на підлозі, що залишилась від безбородькових калуш. Мариня, як єдиний свідок втечі молодих, поважно і повільно розповідала – як панунця насамперед винесли з хати одну валіску, потім якийсь клунок, гейби з постіллю чи убранням, потім вийшов доктор з двома валісками, а щойно за ним панунця рахувати наша докторова. Мариня спеціально підкреслила, що Катерина двічі поверталась до хати. Аби як гірко було дома, а як солодко замужем, то що батьківський дім, то батьківський, і серце болить покидати його. Але останнє філософське зауваження мало кого цікавило. Нестор, хоч і свій, але необізнаний в інтимних взаєминах річинських, запропонував взяти фіакр і хоч під ранок налетіти на джерельну. Тут було весілля, а там будуть поправини. Але доктор Гук у якого почало трохи світати в голові. Взяв п'яного Нестора під руки і відмовив його від цього наміру. «Я вважаю, отче, що тут не так справа Амора, як...» Зробив пальцями рух, наче рахував гроші. «Ага, ага», – притакував по п'яному Нестор, хоч не міг зрозуміти, що спільного мають гроші з його пропозицією. Поволі всім, крім, здавалось, однієї Олени, стало ясно, в чому справа. Вона ходила по кімнатах, спалаючими від припливу крові лицем, наче шукала Катерину, прикладаючи долоні до лиця, з якого пашіло жаром, бобоніла про себе. Але ж навіщо це, навіщо так негарно вийшло, як вона не розуміє, що це не личить. «Навіщо було?» Зоня, жовта від недоспаної ночі, якась аж зеленкувата, кинула Олені злою, перекошеною усмішкою. Чи мама бодай розуміє, що означає ця втеча? «Гарно віддячилась мамі на дочка за те, що мама допомогла їй своїми клейнодами зловити чоловіка».